Triggarvarning Ska måla hela världen, lilla mamma. Mina damer och herrar, välkomna till Triggarvarning. Och vi hoppas att ni har trevligt väder när det är är som ni lyssnar på det här avsnittet. Vare sig det är just nu, imorgon, igår eller när som helst. Och... Vi har ett mycket speciellt avsnitt som vi ska bidra med här nu. Men vad ska vi tala om? Sami? Din mamma. Min mamma? Ja. Ah. Eller allas mammor egentligen. Mamma är störst allmänhet. För det är ju ett trevligt ämne, eller hur? Mm. Potentiellt. Det tycker i varje fall jag. I alla fall att döma av all fin feedback som vi får in på vår e-mail. Där det sannoliken står allt möjligt som vi kan tänkas, väntas, göras med våra mammor. Moder älskar i alla former. Och är du en av de många som skickar in med din älskvärda feedback så kan du som vanligt göra det till Triggervarning.gmail.com Den enda e-posten som din mamma mejlar till när hon känner sig ensam. Precis. Och ifall du vill bidra med en trevlig överraskning åt just din mor så kan du be att hon ska följa oss på Twitter att Triggervarning ett. Ja, och uh, om du annars bara är intresserad av mammografi och inte förstår vilken skillnad den är så kan du också gå upp till vår Facebook-sida där vi också heter Triggervarning. Tänk det! Mm. Och uh, Mamma Mia... No, det är det ett fantastiskt avsnitt vi har i afton idag på morgonen. Jag vet inte. När lyssnar folk på det här i allmänhet? Jag vet inte. Kanske man borde göra någon gallop Det finns bara en enda stor lucka och det står aldrig den. <laughs> <sighs> ja, no, men det är... Ja, jag är säker på att de någon gång kommer att lyssna på det. Kanske just innan internet kollapsar. Mm, kanske det. Men, men jo. Mamma. Eller fenomenet mamma. En liten sidofråga. Hur många tror du lyssnar på det här programmet med sin mamma? Mm. Hmm. Bra fråga. E egentligen kunde man väl säga att vi alla bär med oss en liten del av vår mamma. Hela tiden. Så kanske. Så kanske mamma alltid är med där och lyssnar. Mm. Kanske det är en av de där existensskakande uh, upplevelserna. Är det bra att sin mor nära till hans så får man bli så chockad att man vill bara ge upp och krypa tillbaka in där allting börjar och försvinna. Ah. No. Mm. Vilken konstig Precis. analogi. Precis som det här programmet. Ja. Okej, okay, ja. men ja. Om, vi, om vi går från uh, sådana intressanta mentala bilder. Nikolaj, vad, bet, vad, ja. betyder, vad betyder mamma för dig? Um, uh, oj, det var, det var minst en fråga ja. um, Jag tänker på en bläckfisk <laughs> Ja, precis Vad En bläckfisk med knivar Varför <laughs> ja, ja. spelar den Rammstein i bakgrunden? Ja. ja, den sticker så många samtidigt <laughs> ja. Nej, men det Alltså jag vet inte, när jag tänker på mamma så jag tänker jag på många så på sä, säkerhet, alltså trygghet. Um, för mig själv så är det ju som liksom en liksom närhet. Det, det, är, liksom, det är ju ja, en av de definitivt viktigare kontakterna eller liksom relationerna som jag har. I mitt liv. Men varför? För att i, i allt utom utseende. Så är det ju likt mig gammal och utlevd. Så att. Teoretiskt sett så. Liksom det, det mått av ska vi säga, skydd och säkerhet. Som din mor kan ge dig. I det här skedet av livet. Så är ju ändå ganska begränsat. att jag, Nu gör jag bara en vild gissning. Men jag, jag antar att du inte. Springer gråtandes hem till din mamma. Så ofta längre. Nej, nej inte, inte, inte oftare än vad som är passligt. <laughs> Nå, men, får man inte två gånger om dagen så är det ju konstigt. Ja, ja, precis. Man är ju trots allt en, en, en vuxen och självständig man. Så att mm. fem gånger är väl fortfarande acceptabelt. Jo. Um, nej, men alltså, det, det, det, det är ju mer så att det är någonting. Det är ju inte någonting konkret. Mm. Det, det handlar ju kanske för mig mer om en, en känsla som kanske uppstår när jag talar med, med min mor i telefon. Mm. Det, då jag har några frågor, någonting jag funderar på, mm. som det kanske har framgått här under de här några avsnitten som vi har gjort, så har jag ju en tendens att falla till en viss uh, neuroticism. Mm. Um, kanske en viss tvångsmässighet också. Uh, Jag kan hur många också? gånger vi måste avbryta bandningen, så du får ringa till din mor och då för support så vi kan fortsätta. Ja, precis. Mm. Ja, min mamma är mitt supportdjur. <laughs> ja, så är det. Men, men, men det det, det, det finns något så här på sätt och vis rogivande i att kunna diskutera. Vad det säger man kanske har ett ärende eller inte, så, så ser jag det ändå som en positiv kontakt. Jo. Åtminstone för mig, då kan jag ju inte tala för, för alla personer, eller alla, alla individer som har en, har en mor figur. Men det är det också hela poängen att alla har ju en högst personlig bild av sin mor? Um, jo, alltså någon, någon form, någon bild. Sen frågan är ju att hur, hur baserad i verkligheten är den här bilden? Det är just det som jag är lite intresserad av för jag tror att den väldigt sällan är särskilt centrerad i verkligheten. Och jag är kanske jag lite det. intresserad av om det finns någon sån här basbild. Ja, gällande, gällande mor, eller mm. vad ska vi säga, ska vi tala som liksom urmor där? No, ja, Brynnhilde stenmorden. Uh, ja, att, exakt. Ja, uh, uh. Nej men, nej men jag, för att, jag tänker att om jag till exempel, om jag ska ta nu min egen högst personliga och subjektiva bild av mamma, så att, ja, det var det jag hade tänkt att jag skulle fråga av dig här före vi börjar sveva iväg in, in i filosofin och historien. Ja, men bra fråga Nikolaj. Upprepar min tidigare fråga. Att, ähm, no, alltså precis som du säger så att det finns ju det här måttet av trygghet och säkerhet. Men det behöver ju inte alltid vara sant för alla. Att Jag har väldigt svårt att tro att mamma betyder Trygghet och säkerhet för alla där ute. Men för Precis. mig gör det det. Uh, att för mig så, så. betyder. Mamma. För att jag menar ens mor. Eller för mig så. För mig så är ju mamma. Den där personen som alltid har varit där. Hon är ju kanske. Den personen som definitivt har varit där. Redan innan man på sätt och vis. Existärer nästan. Om det menar någon sens. Uh, att man är ju som så. I synk, eller jag, jag säger man hela tiden kanske för att jag vill så att säga avpersonifiera uh, min väldigt emotionella koppling till min mor. Uh, det där finns ju det här morsgris uh, perspektivet där att erkänna att, att man älskar sin mamma eller att man har sin mor väldigt kär så är ju... Är ju på sätt och vis förnedrande i vårt moderna samhälle. Och det är säkert någonting vi också kan diskutera. Men att om jag ska försöka vara ärlig nu då. Och säga att till exempel för det första. Låt oss ta all pretension av bordet. I love my mommy. Och nu när det är sagt. Så kan man också göra vissa andra. Äh, sätta an andra fakta på bordet. Till exempel att min mamma har alltid. Var det där. Min mamma representerar för mig en sorts grundgodhet i världen. Äh, därför att min mor är en väldigt snäll och omtänksam person. Så att hon är kanske den här standarden jag har använt äh, säkert i hela mitt liv för att bedöma att är det här är en citat snäll slutcitat människa, eller är det här en. Bra mor eller är det här en, en uh, trevlig kvinna? Eller, det finns många så här uh, mått, måttstockar där. Um, vad det betyder också är ju, är ju kanske lite det här att hon representerar någon sån här slags uh, så här grundidentitet. Att när man, när man växer upp och blir större så blir ju de här är den här, den här besvikelsen besvikelserna de formar ju en person tills den här personen mm. blir någonting mer, att det finns ju nog det här skulle vi säga den här vidögda fyraåringen någonstans, som tycker att det bästa som finns i världen är Transformers och att om man får ligga nära och läsa en bok med sin mamma men sen så finns det som så många år av cynism på att till sist är man bara 36 och liksom försöker få för en stund för sig själv när man får liksom titta något TV så är det så är man börjar som ta livet av folk och sen talar ja. man med sin mamma i telefon eller så får man och hälsar på och sen på något vis så sträcker man sig tillbaka i tiden och rör vid någonting nästan härligt att det kommer tillbaka mycket av att amen, så där var det eller så här är det, och det är inte en intellektuell insikt är som det bästa jag kan beskriva med är att om du någon gång har känt en doft äh, som som har tagit er tillbaka många år kanske i vissa fall tiotals år till en väldigt specifikt skäda i, i ett liv eller kanske en väldigt specifik händelse för att är just så här, de, de tenderar skaka fram minnen på sätt som mm. många andra sinnen inte kan. Och det är lite samma sak. Men det sker på nästan omedveten nivå. Att när jag är nära min mor. Så blir jag. Ska vi säga mindre. Eller jag blir. Jag blir liksom lite halv. Att jag, jag är den person som jag är. Men jag är också. Den här personen som jag var en gång. Och det finns inte en specifik ålder. Det finns inte sami nu. Och det finns inte typ sami fem år. Det är sami nu, och så yeah. finns det alla andra. Som jag någonsin har varit, sen jag blev född tillsammans med min mor. Yeah. Och mm. äm, det här är ju inte enbart en positiv sak, men att det är. För mig så representerar min mamma kärlek. Liksom inte bara liksom till henne, utan överlag min kapacitet till. Hon kanske representerar min oförvanskade och ganska organiska. Mänsklighet. Mm. Ja det är ju. Enst mor. För, för mig. Äh, en mor är ju den. Vad ska vi säga. Första kontakten man har. Potentiellt. Ja. Så, så, så då är det ju. Då, då är det ju inte alls. På så sätt överraskande. Att. Den liksom kan den kontakten. Senare också klart, kan, kan väcka de här vissa som du sa så här: vad ska jag säga, tankarna eller minnesbilderna mm. som ju inte alls behöver vara konkreta precis som du sa att du är du, är du i nuläge och, och så att säga, du är. Alla tidigare mm. versioner av dig själv. Mm. Men jag tror att ens förhållande till ens mor. Till och med i de bästa fall. Till och med de mest harmoniska. Samställda. Uh, så här. Är vi harmoni. Är så här. Kärlek och dansar runt som fauna på en äng, trallala Förhållanden. Ja. Så är det aldrig okomplicerat. Uh, för att. Alltså ens föräldrar, till och med de bästa fallen, gör alltid massiv psykologisk skada på en. Till och med de mest välmänande individer så kan ni inte, inte sätta djupa spår och i varandra. Uh, antingen med vilja eller o, liksom, omedvetet som, som formar en och kanske ens förväntningar. Ja. Um, och att, det är just det där att... Det är ju inte alla som har en mor eller som har haft privilegiet att växa upp med en mor. Och Precis. säkert är det ännu fler som har växt upp med en mamma som av en eller annan anledning inte har motsvarat de förväntningarna som barnet kanske har haft på en mor. Och uh, sorgligt är väl det när man ser ett barn som längtar... Um, Kanske efter moders kärlek eller ömhet eller kanske bara kärlek i största allmänhet. Så är andra får det men inte får själv fast moderna där. Det finns, ju, det finns ju det här måttet av tjur det här konceptet att vara ensam när man ändå är tillsammans med någon. Och det verkar ju väga väldigt tungt just i fallet av mammor. Världen är ju full med människor som har skyllt allt sitt dåliga på sina, sina mördor ändå. Ja. Det behöver, ja. säger ju inte att allting är de där jävla mammornas fel, som inte som inte Satan kan köpa ungarna på playstation utan jag säger ju mer att du, det behöver inte, bara det faktum att man har en mamma betyder ju inte att jaha, men då har du väl haft en bra barndom. Satan. Ja. Utan, Nej. Liksom, din morsa kan ju vara liksom Största knarkaren Och liksom megahoran Och liksom jättevoldsam eller, eller för den delen Väldigt så här psykologiskt manipulativ att, liksom, att din mor är mer en osäkerhet än en trygghet i din värld Det är mycket möjligt Nu ska jag inte forma ja. mitt äh, Förhållandevis goda förhållande Med min mor Och säga att det här är en standard jag äh, bara förväntar mig att alla har men, men äh, kanske kanske det, är en, kanske det är en standard som man på något sätt skulle hoppas att alla andra skulle ha. Nå, jag är nu så blöd att, att jag jag känner stor empati för alla världens barn. Och äh, ofta när man sitter och säger <laughs> på någon jävla Youtube-video från Grandpa Kitchen och det sitter en massa hungriga barn där och får mat så tänker man ju som att men för det man säger ju ändå liksom jag tycker ibland man kan säga, se, man ser som väldigt tydligt på barn, känns det som därför att de på något vis, det finns ett väldigt fint uttryck på engelska att liksom, they wear their emotions on their sleeves det vill säga att de har alltid, mm. det de känner är alltid väldigt synligt att de de har inte den här ja subtiliteten som kanske vuxna har och försöka dölja det så, så, så lätt eller så ofta ja. och att det det är väldigt sorgligt när man säger ett barn som är ledset eller när man säger ett barn som ännu värre när man säger ett barn som har som, är, som har gett upp eller är väldigt övergivet och så här um, och då kan det börja göra ont um, men vi behöver ju det ha enbart att göra med avsaknaden av en mor men det är ju säkert ett väldigt stort första steg i en lång skara av saker som har gått fel för det här banet mm. för det finns ju en väldigt så här standardbild att rent sådär psykologiskt så har det ju gjorts ändlösa som tester och funderingar lite som sagt quasi psykologi är kännligt, men att, um, att vad betyder mamma folk och äm, många som associerar ju just det här ska vi säga idealiserade moderskapet för det är ju lite äh, idealiserat det här att, du, att de sa till exempel om, om moderskap hade en doft så skulle det vara liksom så här liljor och konvaljer och liksom så här väldoftande blommor och det är någonting som är mjukt och yeah. säkert och Uh, någonting som finns där när du behöver det och det är liksom mm. famnen som du alltid kan sitta i när du är ledsen det är armarna som plockar upp dig när du är trött det är rösten som läder dig när det är mörkt och du inte vet vart du ska gå för att hitta hem um, så alla de här sakerna så säger ju trygghet men också på sätt och vis centralisering att liksom det är någonting som jämställer dig när du är ur balans Verkligheten är ju väldigt annorlunda. Säkert. Att, men jag tror ändå att kanske den här bilden, även om den inte är sann, så är en sån här bild som alla har. Och jag tror det som var intressant med, med just de här resultaten var att det här var någon sån här bastanke. Att det här var någon sån här, här koncept som folk som inte hade en mamma. Uh, ofta hade som som ideal att om det då ja. var att de har sett på andra barn och deras mödrar och liksom längtat så hårt att de har skapat sig det här eller om det bara är någon sån här enhetlig föreställning som ligger i djupt i människans förenade psyke så det får man ju fundera men att du vet, ja. den här modersbilden här så är ju väldigt så här ren och och pristin och väldigt klandefri På sätt och vis En, en perfekt mor Ja det är ju den här, den här Madonnan Det är ju mm. inte så Jo, Egentligen Och det är ju väldigt Det är ju en väldigt så typisk bild som Man har av, av kvinnan Att liksom vi har ju diskuterat många andra Aspekter Men det, men det, går ju, det handlar ju bara om Män som Vörda kvinnor då, liksom det här Madonnan och Horan. paraben utan det är ju. Det här är ju också någonting som. Som liksom kvinnor gör att liksom också flickor har ju. Den här som så här pristina mamma Ja. Yeah. Så man, man undrar ju också hur mycket könsbundet det är. Att det finns ju. Det finns ju. Så här klassiska. Ska säga, psykologiska profiler. Vad gäller som så här övergivande. Och att den går väl någonting i stilen med att, du vet, den här, ser man på andra sidan spektrumet så har vi den, den typiska bad girl. Att, att fadern så stack eller var aldrig där. Så att den här, uh, den här kvinnan så hela sitt liv så, så faller hon offer för lite så här fula gubbar eller ofta lite äldre män som utnyttjar henne mm. och hon har någon sån här saknad inne i sig då, som hon måste fylla med någonting, förmodligen kuk men att liksom, det handlar om den här acceptansen av en äldre man som på något vis får substitueras ja. med hennes faders figur, uh, och det här är ju en väldigt så här, klassisk bild och det är ju, man skulle kunna säga, eller man skulle som kunna fnysa och säga, men det här kan ju inte stämma, men jag har sett den stämma jag har han använt mig av den själv, liksom, i mina yngre år när jag ragga. För, för det finns alltid en osäker uh, ung kvinna på någon bar som uh, tycker det är spännande att liksom, hugga upp med någon som är lite äldre. Uh, och, uh, och inte man alls överraskad sen när de berättar att Jan och deras far stack när de var 3-4 och så här. Uh, och sen på andra sidan sa du den här uh, moden som stack. Och där så ser du ofta människor uh, som fäster en nästan manisk vikt vid förhållanden eller liksom vid den här, vid lojalitet. Att de binder folk med så hårda kedjor för att inte bli övergiven att de ironiskt nog till sist överger dem. Uh, och, ja, eller ja, puffar bort dem. Mm. Så... Och det här har jag också sett många gånger på dig i kvinnor och män. Så ja. nu spelar du säkert in äh, en ganska stor mm. roll nu. Ja, e ja, men det är ju klart att så att vissa modeller, att vissa modeller kan ju vara sådana som är klart inlärda så här, liksom en, om man då talar om en sådan nurture. Mm. bas, men jag funderar själv att om inte en del av det också handlar om just den här upplevelsen av en, en form av balans kanske att att, att man, man på något sätt vill, vill uppleva den där den där närheten mm. och ta till exempel i det här fallet som du sa då, att det är med en far som har försvunnit eller stycken mm. att, att det då tar, tar sig i ett så här, som jag, antar en sexuell ton att, att, att, att frågan, mm. frågan är ju att, att är det, liksom en, är det en relation som inte har liksom kunnat, kunnat utvecklas på så sätt och och, och därför som, säga, bli, är kvar på en tidigare här, utvecklingsnivå kan man fundera att det kan vara en sån det var ju en tanke det, det var ju en psykolog tror jag som famös sa en gång att det enda hålet i människans psyke som aldrig kan fyllas så är just den här uh, känslan av övergivenhet därför att den är så djupt förankrad med otillräcklighet. Och otillräcklighet är någonting som ägot inte kan tillåta. Och om ditt ägo är skadat yeah. så då läder det till en sån här loop. Där liksom som en överlevnadsinstinkt så måste människan fixa det här för att annars kan den inte gå vidare. Uh, mm. Och just i det här fallet nu de är uh, just uh, om vi tar fallet av döttrarna nu då så. Så vars far har stuckit nu då. Och så den här klassiska bilden då. Att liksom finna då som har en lång rad av äldre då. Som ofta då drar nytta av deras osäkerhet och så här. Så det handlar ju inte så mycket om att de är attraherade av gubbkuk. Utan det har ju mer att göra med att de på sätt och vis försöker knulla ut fadern ur sitt psyke. På sätt och vis att de försöker liksom komma över det vara sig de bär det själv eller inte. Uh, och det här tar bara formen av attraktion. Det som de är attraherade av är inte nödvändigtvis de är äldre männen. Det kan vara det. Men att det är väl mer det som de, de säger där är liksom att liksom, pappa är duga, pappa är tillräcklig, jag behöver inte dig. Uh, den här mannen accepterar mig och han är äldre. Uh, och, kan, och du kan aldrig... Uh, njuta av mig på samma sätt och sen ändå dag så inser hon att what the fuck am I doing och så här eller så kanske hon bara gillar gubbkuk i fallet av pojkar så den här omsvängda bilden där så jag men mamma for och nu är du i ett, ett så här uh, ett skadligt förhållande med en översittad eller en aggressiv kvinna därför att hon nu då misshandlar dig fysiskt eller psykiskt men hon ger dig också uppmärksamhet och det där du kräver. Och det här hålet är så stort att du utsätter dig för den här misshandeln. Um, och, att, och där ser man ju igen att det är ju, inte, det är ju inte att de inte ser eller att de inte förstår. Men att den här ja. drivkraften att överkomma den här att hur kunde du lämna mig? Eller liksom, varför var jag inte nog? Så här, som så stora de uthärdar. Att, ja. för, jag menar, det är ju ett av mänsklighetens äldre dilemman att vad för hon med honom. eller liksom, hur kan inte han säga att hon är giftig för honom och så vidare. Som att, ja, de kan ja. de kan. Men den här liksom, liksom avsaknaden av den här föräldern eller liksom det här saknade. Det finns ju många som beter sig så här och till och med, fast man har haft en förälder närvarande. Uh, men det, det är så stor den här bristen som de förnimmer, kanske ända från sin, sina formativa år i barndomen, att den på något vis det är som en kompulsion, att de måste göra så här. Ja, och man kan ju fundera över det här där, där tanken på att ju tidigare mm. en sån här, vad ska säga, den här känslan av att bli övergiven, eller den här, som, som den här förnimmelsen av att bli övergiven att Ju tidigare den har uppstått mm. så kan man ju fundera att eh, blir den då på något sätt, på så sätt svårare att eh, faktiskt skulle säga, i något sätt bearbeta eller uh, konfrontera. Mm. Uh, för att den, det är som man ser att den här risken att det skulle rasera en själv, alltså ens jag, blir blir på något mm. sätt uh, större. Mm. Och, det är väl nog, den här typiska striden med ägot tror jag. Ja, och det här, nu som du sa det där att den, det här känns att bli, av att bli övergiven eller att inte vara tillräcklig, så det, det ser man ju. Klart inte enbart i relationer. Man ser det ju i till exempel plastikkirurgi. Mm. Så, så finns det ju mycket det här. Så att Man ser alltid någonting mera som är fel. Det, det, det är inte tillräckligt. Man behöver, behöver det. Om man ser alltid att när man bara jag gör det här. Så kommer det att vara, vara bra. Mm. Men man kommer aldrig dit. Ja. Men, men det finns ett. Det, det finns ett ordspråk som går att äh, bränt barn skyr elden. Ja. Och det, det är lite så här att äh, människan som varelse så att med undantag med en otroligt liten fel procent av mänskligheten så reagerar på ska vi säga dåligt eller skadligt stimuli att liksom direkt som hoppar in och försöker attackera problemet och att på sätt sättet försöker överkomma det genom att bara så här göra det ja, i princip att de som gör det liksom i de människor som gör det så gör det ofta därför att de har fått år av någon form av träning att de är som, de är som så andligt starka eller de har ett så, så metodiskt beteende att, att det på något vis driver dem till att lösa problemet på det här sättet och man kan ju argumentera att det här är ju det mest hälsosamma men bara för att inte den här jag vill inte ha den här diskussionen för långt bort från mamma för hon blir orolig och undrar vad jag är att, ja, precis Alltså om vi nu identifierar att i vår barndom så hade vi ingen mor eller vi hade en otillräcklig mor och vi hade en jättedålig mor. Så då skulle ja. ju det mest, ska vi säga kanske, eh, hälsosamma sättet att, att komma över det. Så är ju att bara acceptera att okej, okay, det hade jag. Men jag hade ju en bra far, men jag klarar mig i alla fall, men jag har en trevlig flickvän, men... Vad du? Att mm. man på något gräver i närsidan. Men att sättet som människan fungerar på så är ju att mentalt så är det en lång rad av så här skyddsbarriärer. Och det bästa sättet att, att ska vi säga nu då, närma sig den proverbiala varma varma spisen eller vad det nu än är då mm. som har skadat den så är ju att man gör det försiktigt. Och man gör det lite i taget och man som lång, långsamt, långsamt som luckrar upp det här den här markensammang. Kommer när där och kan så ett nytt frö som lär till en ny och förbättrad personhet. Men mm. det, finns ja, det, här, det här är ju ett ganska. Det, jag bara säga, det här är ju ett ganska vanligt sätt att hur man försöker behandla uh, fobier. Mm. Att du så att säga sakta men säkert så, uh, klarar du av att vara i närheten av det som du som väcker den här ångesten hos dig. Men det tänker jag att säga att. Precis som fobier, det är ju många som håller på så här att Å, är du rädd för spindlar? Vad löjligt! Gå och håll in några spindlar och så är du inte rädd för den de är. Alltså, men det är inte ja. så lätt. Och det förstår du inte. Du är inte rädd för spindlar. På samma sätt som att Nej, om det är någon då som inte kan hålla käften om hur de var givna de var som barn och liksom att hur deras fader är ett och så vidare. Och du tänker att, ja men... Kom on, det var ju jättelänge sedan. Kommer vi det nu? Liksom, kom ut och festa och slubba som så. Uh. så som att, ja men det vet inte du. För du, inte, du har inte samma ärd. Du har inte gått igenom samma sak. Och, att, och att sen för att byta växel. Det finns väldigt mycket fokus på mamma. Från ett barns perspektiv. Men vi måste ju komma ihåg. Någonting som vi ofta glömmer När vi har liksom såna här Madonna-bilder som du nämnt tidigare Så är ju att mamma är ju också en person Ja, jo alltså, en Mamma är ju precis lika mycket Människor som man själv Men man glömmer det, det. För att, ja. att liksom, Jag menar, nu, nu är jag ju inte mamma liksom. Hur mycket jag än försöker Så kan jag inte liksom, få den här stora mantutan Utan att pumpa någon mjölk Men att men jag är ju pappa i alla fall i någon miserabel form och att det finns det finns många gånger när jag inte är världens bästa pappa därför att jag är trött eller jag, jag är irriterad eller annars jag bara orkar inte så att ibland så så orkar jag inte gå ut och läka med mitt barn. I den satans solen. Eller vara liksom, världens bästa pappa. Och sitta och läka ordläkare. Sätt dig där och se satan peppa pig i någon timme. håller käften för att satan. Ja. Att jag kan tänka mig. Att många mammor. Och pappor. Och diverse. Så är det liksom i samma situation. Att just det här att. Min mamma kunde inte älska mig. Min mamma hade inte förmåga att visa kärlek till mig. Okej, okay, men vad kommer hon från för bakgrunden? Precis. Mm. För det är, ju inte, det är ju inte så att så fort att barn liksom glider ur dem så blir de uppfyllda av liksom Jesus-magier, fulla av liksom moders kärlek och liksom, det bara sprudar ur alla hål. Liksom, jag menar, det är ju samma sak att, liksom att inte sluta liksom din pappa heller liksom vara dum och liksom vilja gå runt och... Liksom, Röra i allting med sin snopp. Bara för att han har fått barn. Det är ju liksom ett önskatänkande. Att liksom föräldrar blir inte. Eller ska vi säga. Vanliga människor blir inte automatiskt perfekta föräldrar. Bara för att de har ynglat av sig. Tyvärr. Ja. Och, och där kommer man ju in. Jag tänkte så här. När du sa att. att man är ju inte alltid den, den bästa mm. föräldern. Mm. Så, så det var ju. Det är, Winnicott som som myntade det här uttrycket som alltså en så kallad good enough parent. Ja. Som, oh. som ju är just det där att så att säga, just att ta ett steg ifrån den här just idealiserade bilden mm. av så säga, den, den goda modern mm. Eller i förlängningen liksom den goda föräldern att det, det är ju så att du är bra nog. Jag tycker gärna att det finns ett absolut fantastiskt eh, ord på engelska som, som går som half-assing. Att ja. <laughs> just, halvröva. Mm. <laughs> att, <laughs> ska jag komma halvröva dina barn? Att, nej, men, liksom, det, alltså, det, det, det låter som en omskrivning av att snatta. Ja, <laughs> liksom, det, man ser lite. Liksom, jag skäl inte bara med jag kärl kläder eller någonting, jag kommer att ha halvrövar med deras ja, halva deras de de får problem i tonnader men annars är de okej okay. att, <laughs> I men half-assing det är jättebra ord yeah. för att att liksom uh, allting är ju subjektivt, alltså skulle, skulle någon fråga mig det beror ju på vem som frågar, liksom frågar du att Sami, tycker du den bra pappa, så ska mm. jag säga Ja, half Så Ska myndigheterna fråga som yes, yes, det är bäst. Obviously, yes, yes. Alltid snäll, behagligt behaglig ton i rösten. Men det här half-assing så är det för att man blir irriterad själv. för att varenda gång, och jag tror att varenda nyförälder ny gör det i alla fall i dagens läge. Man går på internet för man är osäker på allting. att liksom Allt från att... Ska babyn faktiskt hosta sådär, så där så den drar in lite luft i mitten. Eller, uh, hur ska man få ungen att sova själv i sin säng? Och hur liksom, hur där, man att de lämnar den där satanspollen på samma ställe. Varenda fucking dag så pappa halkar på den när han är trött och går hem och sover att han två på natten, vittu. Uh, och alla guider, alla liksom så här texter, så alltid som säger att ja, du ska sitta tre timmar om dagen och sjunga för ditt barn i alla många språk från alla världens hörna nu, här färsing för att jag räknar så här att det finns ingen dag när jag inte liksom håller mitt barn krama mitt barn, det finns ingen dag när jag inte har henne att skratta sån kik, det finns ingen dag när jag inte lär henne någonting um, liksom disciplinära henne när hon är jobbig eller liksom inte lyder? Jo, självklart. Uh, är jag god mot henne så ofta jag bara kan och kämmer bort henne lite för att hon är min unge. nu säger hon, Jag har ju faktiskt två barn. Fuck me. mm. Men uh, jo, det gör jag. Så att jag behöver som ingen guide som säger att så här ska du vara en perfekt förälder. Jag som att, ja men, jag gör väl bra nog. It's fine. att yeah. Ja okej, okay. mm. kanske, kanske kan jag tänka så här just för att min mamma inte lämnar mig när jag var liten, så jag har ingen kris att komma över måste inte gå och sätta på en massa ja. liksom fulla ja. finska kärringar så jag känner mig älskad ja, men, då, men man kan ju snarare ställa sig frågan att har du någonting att bevisa utgående från din, din relation till din far ja exakt jo. men, men det, är kanske, det är kanske ämne för ett annat avsnitt Ja, din pappa. Um, ja, exakt. Ja, det känns som vi har gjort det här. Um, mm. men, ja, ja din pappa är så, så fet att när han ligger på stranden så kommer Greenpeace försöka putta tillbaka honom ner i havet. <laughs> oh, ja. det var så good one. Vilket avsnitt var det vi gjorde där i? Det är jättelänge jag minns sedan. faktiskt inte. Ja, det, det är länge sedan. Minst om vi har nog haft. Jätte, jättebra chemt. Det var så progressivt för vi, vi gjorde ju din mamma kämt som vi gjorde din pappa kämt. Lyssna igenom samtliga <laughs> av för att få reda på vilket det var. Ja. Som ni märker, så är de alla jätteminnesvärda, ja. speciellt ja. för oss. Jo, skicka till tryggevarning Trigger Triggervarning at gmail.com Och berätta vilket det var För vi vet inte som Nej. frågar liksom, Lyssnar du på våra egna avsnitt Så lyssnar du inte på Dina egna avsnitt Och vad är det vad min, instinktiva Svar var? Nå, no, berätta Ja men de är ju så långa <laughs> <laughs> Men jag sa säkert, att jag vet vad jag, jag sa, jo självklart, de jättebra, alla ska lyssna. Och mm. lyssna ungefär, ja. upp, alltså, alltså det var, det var ungefär lika, lika bra som dina lögn är för socialen. Ja men, liksom, ditt jobb, liksom, du, du sitter liksom satan i kassan på någon affär. Liksom, går du, kollar du alla kvitton liksom en månad senare? Men va, hur mycket var det idag? Hur mycket var det som jag fick när jag räknade ihop kassan den kväll? Måndagen den 29. Sa, fuck you. Liksom, vi har en bra diskussion, jag och Nikolaj. Det här är vårt sätt att kopa med våra hemska, hemska mammor. Och, liksom, och sen när det är färdig så, så gråtar vi ut. Och så är vi som rena en vecka till. Och sen så samlas vi igen som sitt och lyssna igenom dig igen, what is this Soviet <laughs> Russia. Där precis. Ja. In Soviet Russia childhood abandons you. Det är det ingen sens. Vad vitt har vi på <laughs> Oh, alltså, du, din mamma. Du, du, du, du, ja. ja, precis. Du sa ja. att du, sa, du, sa du funderar över, över så att säga, din, din roll som fader. Jo. Och att dess uh, koppling så att säga, till den relation du har, och har haft med din mor. Mm. Och där fick Nikolaj ett pris för årets bästa sammanfattning snabbt. allt well, klart. Yes. Ja. Um, jo, nej, men alltså som sagt, jag kan ju inte jag vet inte vad det betyder att vara mor. Liksom jag har bara en. Mm. Min relation till mödrar är ju som pojke, som man. Um, men, ja. men jag tror att jag förstår det bättre på så här ansvars. Från ett ansvars spektrum när jag är far. För att. Du, jag tror att det som barn så är det väldigt vanligt att man på sätt och vis håller sin. Sina föräldrar ansvariga för allt som händer. Att man förstår, men, men på samma gång så förstår man också inte varför man inte man att får dra ut dockan i skiten där ute, eller varför man inte får ta ja. den där godisen, och varför man inte får öppna den hemliga lådan med de där plastsakerna i. Um, men att, <laughs> men vad men, du. När man blir äldre så förstår man. och När man har egna barn förstår man. Därför att. Liksom. Äh, om jag skulle. Om jag skulle. Få frågan att. Om jag tror att mina barn älskar mig. Det är lite svårt att veta med en, en månad gammal unge. Men om vi, om vi tar. Misstag nummer ett. Så ska jag säga att jo definitivt. Liksom. Hon skiner upp som en liten sol. man. man. är henne och hon. Hon paja runt och pappa pappa pappar och liksom Självklart, det är mycket manipulation där. Hon vill ju ha mera glas men, ja. men jag vet att det finns genuin kärlek där. Att, liksom, och det borde jag veta. Jag lurar folk professionellt i 36 år. I, I know. I know these things. Och, och, hon, uh, är, och hon är min son, sin fars dotter. Jo. Lots of bullshit. Men... <laughs> <laughs> Fagra ord, stora rumpor. Att, men men liksom, hur ska jag sammanfatta min dag med mitt barn? Det går ungefär så här. Isint, kom hit, stå still. Nej, nej, kom hit. Slut nu, var tyst nu. Väck inte, baby. Äh, slut. Mm. Att, det är ju som bara en lång kavalkad av. Isint, slut. Om man tänker som att, är du för gnällig? Låt barnet vara Men det är just det där, om man låter barnet vara Så då fattar huset eld Att liksom, om du som yeah. <laughs> Om du inte håller efter dem en sekund Så får de göra fel i huvudet Och att varenda Ska vi säga, varenda gång Du som falnar, varenda gång du Inte som lever upp dig, till, din, till din vakttjänst Ja yeah. Så då säger man ju att liksom, då, ha, då kommer fan själv Okej, okay, time to go att, och det är inte som att <laughs> du drar ut de här läxsakerna utan det är som är du drar ut allt att som ja. så det finns, det, finns, det finns bara en sak du kan göra det, ständig vaksamhet liksom blink blink så. and you're dead men <laughs> <Ja. laughs> det beror ju på när kommer att ta dig exakt ja, men alltså, du du kan vara liksom, härliga och underbara a liksom, oh. När de sover. Men sen vaknar de och de har ljud. Och liksom när de är små så gapar de hela tiden. När de är som mitt emellan så är de tyst någon stund. Och sen gapar de hela tiden. Och sen just större de blir så bara börjar käften gå från dem vakna tills de sover. Och det är härligt. I guess. Men det är också sådär att. Det får en att inte orka vara perfekt förälder hela tiden. Och att som sagt. Även om jag inte. Nu har kvinnodalar, även om jag inte på sätt och vis förstår det här kvinnliga eller det här moderliga av att vara mor, så förstår jag föräldraaspekterna av att vara mamma. Att jag förstår att, för, för många är det ju också sanningen att mammorna är ju ändå i majoritet som är hemma längre med barnen, som uppfostrar barnen mer att Nu tror jag ändå vi lever i så progressiva tider att papporna är mycket mer inblandade än de har varit historiskt. Men jag skulle nog säga att i de flesta familjer så är det mamman som har lite mer ansvar för barnen. Det är de som är, äh, ska vi säga, mer, de är mer föräldrar än papporna. Äh, I vår familj så skulle jag säga att det är inte alls är sant. Jag skulle säga att det är ganska 50-50. där. Ähm, men jag vet inte om de är, de är jämförbara. För att om vi om vi går in på det här och försöker fundera. Ja, nu är ju pappa själv. Så jag är ju som lite jävig. Jag skulle ju jag skulle självklart vilja säga att men vem tycker dina barn bättre än mamma eller pappa? Självklart jag. Jag är ju, jag är ju roligast och, och, och bäst och, och nämnde att jag är bäst och så här. Uh, men och här så spelar det säkert in min, mitt förhållande med min far. Eller mina erfarenheter i största allmänhet. Men jag tror ju ändå ja. att det är någonting med ett barns relation till sin mor. Som är, och det här säger jag nu, fast jag en man, fast jag är far själv. Som är mer viktigt än barnets förhållande till sin far. Okej. Okay. Ska jag utveckla, eller vill du? No, no för all del, ja. jag um, att, att det kan ju vara bra för, för lyssnarna också att få... Ja. Behöver jag förklara att mig för någon, satan? Alltså, nu, nu är det bara så. Och nu ska ni acceptera det, Perkel. Um, jo, min mor gjorde ett gott jobb med att uppfostra mig, med allt utom att uppfostra mig. Uh, ja. Nej, men... Mm. Um, Nej, men jag tror det är liksom så här: att det finns många underbara pappor där ute. Många mycket bättre färre än jag, definitivt. Men jag tror att liksom i avsaknaden av en mor, eller istället för en mor, att det finns ju många gånger när morden har försvunnit av en annan anledning eller om det är två pappor som uppfostrar barnet eller så vidare eller mamman bara är inte i bilden av någon anledning så att mm. som, eh, hur bra som helst, pedagogiska som helst, de är varma de är ömma de tar hand om dem, de ger dem trygghet, de ger dem kärlek de här barnen växer upp och de har en totalt harmonisk uppväxt till sina föräldrar eller sin sina, sin pappa eller sina pappor. Men det är ändå någonting där som känns halvt. Att, och det, jag tror det mest kommer på när man ser barnen med sina mammor. Och jag tror det kan hända det här är en sån enkel sak att det är biologiskt. Därför att Om du inte är ett provrörsbarn och det är ju inte så många som är det så att du har ändå börjat liksom det där var tjämt ingen. att liksom, du Oavsett hur du har liksom, hamnat där. Så börjar du liksom, ditt liv i, i din mammas mage. Om hon sen ja, om hon inte är bilden sen. Så det spelar inte så stor roll. Liksom, där inne så händer det saker. Du, när du kommer ut så är du i synk till hennes. Liksom, du känner igen hennes hjärtrytm. Att liksom, hon är din mor. Fast hon överger dig i stunden. När du blir född. Så har du ändå. Den här närheten till henne. Och att. Jag vet Jag tror det här är bara en av de här oförklarliga. Mystiska. Kvinnliga sakerna. Kanske det är bara som så naturen har skapt oss människor. Men att det finns en sån här. Oförnäklig. Närhet. Till, till mödrar. Som man ser i barn. Att till och med. Så här väldigt kalla, eller liksom ska vi säga, icke-moderliga mödrar. Att barnen har en sån här närhet till dem som, som pappa bara kan, liksom i värsta fall, imitera. Jag tror att det som jämnar ut sig sen vart efter barnen blir större. Men om jag skulle som. som vi mot ingen att vara liksom, var viktigare för att vara en mamma eller en pappa? Så skulle mitt svar komma ut mamma. Okej. Okay. Nu säger jag inte att liksom, pappor är inte är lika bra som mammor. Det här är inte att mammor är bättre än pappor. Det här är bara att jag tror bara att om det är en sån här 51-49 procent så tror jag att mammor är viktigare än pappor. Mm. Inte bättre. Det är bara... Jag vet inte. Det är väldigt svårt att förklara, men det här är nu min högst subjektiva åsikt. Att, att det är inte någonting som jag kan förklara så rent intellektuellt. Jag tror det är emotionellt. Jag tror att vi har en sån här djup emotionell koppling. Det känns ändå som att har du en dålig pappa så är det lättare att komma över. Har du en dålig mamma, det är liksom mer som så här. Det känns som att den större boja drar med sig genom livet. Mm. men det kan det ju hända det. bara att det är de människor som jag träffar och mina erfarenheter som formar det uttalandet men att ja. för mig känns det som att mamma och den här relationen till mamman så är viktigare än pappan om det bara är en liten liten fel procent viktigare så där är det det men att mm. men med Great. det sagt om du har en djupare uh, sammankoppling eller tycker mer om din pappa så att, that, that's fine att jag säger inte att det är en dålig sak. Alls. Jättebra. Ja. Jag ser fram emot att vara favorit hos mina barn. Sen när de blir tonåringar och flyttar hemma ifrån och aldrig ringer. Mm. Ja. Det, är väl, det är väl ungefär, ungefär det som det är mm. livets ja, men, lott. Jo, men du förstår. Deras mor var en hynda. Så att det är därför. Precis, jo. och det är ju bra att det här är nu, <laughs> så att säga, uh, vad heter det, saved for, for posterity. Jo. Här på, på internet. Jo, få som vät om mitt lyckliga samliv tillsammans med en kvinnlig hund. Man, mm. man försöker göra de här charmiga ordvitsarna och sen så blir det lite som sådär, varför kastar du kacka på dig själv? Är det här hur för andra eller för dig själv? Som att jag vet inte. <laughs> Precis. <laughs> ja. Inte det. Ja, det är de där gångerna man är liksom glad att ingen egentligen lyssnar. Och liksom Gaylord-podd. Ja. Ja. Mm. De börjar väl lyssna sen när någon del av oss är kända. Ja. Av orsak eller annan. Ja. Sättet sätt ö framför sig är det väl lite sannare. Ja, alltså, ja när, när bevismaterialet börjar samlas in. Mm. Men i bandande stund så är vi ännu i tiden före molden att börja. Eller är vi? Det beror ju helt på när du lyssnar. Kanske vi borde börja lyssna på de här programmen. Kanske det här är hela poängen med triggervarningar. Vi måste själv liksom lyssna på våra egna inspelningar och försöka lista ut. Att, men när börjar vi uh, skaffa så alternativa personligheter då? som Blev psykotiska och började mörda folk mellan invandringarna. Ja, tror nog inte att vi ska behöva vara så, mm. vara så nöjiga här? Mm. Vi, har ni, vi har ju trots allt viktigare saker att diskutera. Ja, har ni märkt att när Nikolaj är stressad så då skiftar hans röst. Då. Det, är faktiskt, det, det är en person som gör det här programmet. Det är en långtgående konspirationsteori. Ja. Mm. Då, det framgick ju redan att Womas inte existerar. Så. Jo. Ett spännande avsnitt. Mm. Ja, men när vi börjar möda så kan vi båda ena sommar det var på grund av att våra övergävliga mammor som inte förstod att, att lugga oss tillräckligt. Jag framhåller ju det var för att hon inte fattade att köpa men inte ändå spel. För att, det är nog det som håller mm. en. Lugna. Så här inte går ut och bara knivhugga vilt runt så. Precis. Mm. No, Säg ja. det här som en varning alla lyssnare. Köp mer eller köp ingen inte enda spännande att efter andra tider. Vad ska man köpa Allt sina jävla ungar idag så att de inte blir massmördare? En katt kanske? Um. Ja. Jag vet inte, jag tror att man måste lite, lite ta, det, ta det som det kommer och se vad de, vad de intresserar sig för. Mm. Ja, det sa Polpots föräldrar och, och så här var det blev. Då. Så fri uppfostran. Ja, mm. ja men man, man får ju se att det är ju frihet inom vissa gränser, naturligtvis. Ja, men Mm. Ja, innan vi nu spårar ur helt igen Vad tycker du då? Tycker du det är någon skillnad på Säg mamma och pappa? Tycker du att den ena är viktigare Än den andra? Heller är de helt jämställda i din bok? Ja. ja Alltså Det Ja Jag måste säga att Jag tycker att det fyller ju så Olika Olika roller Åtminstone mm. för mig mm. att, att jag vet ju inte Nu så här Eller jag tror inte att någon skulle säga Att båda begge föräldrarna alltså Båda föräldrafigurerna Ska vara exakt likadana Och fylla exakt samma roller Båda två Nä. Mm. Nä. Det, jag, jag, måste... jag, Med ganska stor sannolikhet Så ser jag att det, det inte är så För att uh, finns det två Föräldrafigurer Närvarande Mm så, så är det trots allt två separata individer, med allt det som mm. de här individerna så att säga för, för med sig. Men om det bara var 51-49. För mig och mig själv som, som utgångspunkt så ska jag så ska jag väl nog falla inom samma samma kategori som du där du placerar dig alltså att man ser att uh, mammans roll är viktigare men, men här så funderar jag i, egentligen att uh, du uh, vi, vi har ju kanske inte kommit in på det där att vad är det till exempel i våra våra egna liksom, erfarenheter våra egna, våra egna liksom, relationer till våra mödrar mm. vad är det som att säga, gör de viktiga, Eller vilka är de här centrala aspekterna som som man då kanske kopplar till, till sin mor, sin mamma stora bröst uh, Ja. Yeah. Uh, men oh. alltså uh, en jätteintressant fråga uh, uh, jag hade en liten baktanken med just det här uh, 51-49% jag vill bara ta upp den innan vi går vidare till den okay. mm. um, det kan finnas en biologisk orsak för då jag prioriterar mamman lite över pappa Jaha. Nå, berätta mer så att jag nu inte går och säger något osmakligt känt här ja, sluta med dina stora bröschen uh, <laughs> Usch, att det är ju din mor. Uh, alltså. Och din mor. Aha. Nu blev det nyheter här. Uh -huh. Det med så. mor nu, eller? <laughs> Nej, jag menar ju att. Men så att du är tydlig med vad du menar. Som... Tänk nu så ska jag mis, misstag omfamna dig som min förlorade bror. Ja. ja. Det, skulle kanske, det skulle kanske vara, vara lite ja. intressant. Så nära nu då att, att göra vår, vår fina biologiska återförändring till någonting helt homo. Och då skulle jag måste flytta ur andra. Ja. Och Jaha. detta var programmets gay joke jo, no, men ja, den obligatoriska, jo. att annars får vi inte sändas. Alltså. Mm. Nej, men vi är vi är män eller mm. vi är män utan. <laughs> mm. <laughs> ja, för vi mer om mamma? <laughs> uh, nej, uh, Okej. Okay. Jag säger så här. vi är pojkar för att göra det lite mer normatiskt nu. Um, ok. Mm. Ja, vi är pojkar uh, och så där rent psykologiskt så behöver vi en mamma för att balansera ut vår hysteriska mannenergi. Det här är liksom den här standardförklaringen. Att liksom män så att den där har ett bättre förhållande till sina mödrar. Uh, därför att mödrarna så liksom ger männen, alltså det som mödrar kan ge så behöver männen traditionellt sett mer än flickorna. Eller pojkarna mer än flickorna. Uh, om vi svänger på det, flickor har ofta ett starkare förhållande till sina pappor. Därför att det som papporna ger kanske lite mer av den här... Uh, Nästan lite aggressiva, den här, ska vi säga, bekräftande, den här testande, den här nästan översiktare i grejen. Att de är lite som, det här ordet jag söker är validation, att liksom bekräftelse, men det har inte fått riktigt samma betydelse. Alltså liksom, papporna ger flickorna med vad de behöver. Och att det är mycket vanligare tydligen att män kommer ihop sig med sina pappor och flickor och kommer ihop sig med sina mammor till exempel i tonåren. Och för just i tonåren, jo det är där som den här största skillnaden, den här, ska vi säga, den här formativa perioden mellan just barn och vuxen kär. Och att Precis. här nu så är det mycket mer uppenbart, eller liksom här blir det mycket mer tydligt att äh, det här barnet så börjar väldigt noga säga på till exempel fadern som är det här logiska valet för den mansfigur som de kan ha som ideal eller som de har som måttstock. Och att om de inte riktigt gillar till exempel den man som deras far är eller kanske ser sig själv som allt för lik dem så händer det ofta att de rebellärar på samma sätt som, att, som flickorna gör med sina mödrar. Så det blir på något vis den här biologiska yin-yang-grejen. Pojkarna gillar sina mammor, flickorna gillar sina pappor. Det här är ju inte nära på sant i alla fall. Men, men det kan hända att vi uh, helt enkelt värderar våra mammor högre. Och I mitt fall värderar min mamma högre för att min mamma är bäst och min pappa är en seriefigur. Men... Men liksom det kan att hända att jag värderar mamma högst därför att min mamma genom att vara finna och moder så ger mig med det jag behöver än, sig en pappa ger. Om jag ska ha en pappa som inte är in sinnessjuk. Um, mm. Så det kan, det kan vara så enkelt. Ja. Något no, really. klart inte kan man ju. Jag aldrig säger kanske påverkar det här. ju Och, och ha byggt upp så att säga, den, de, de relationer du har haft möjlighet att bygga upp jo, med dina men... föräldrar. För det handlar ju också om så att säga, deras jag säga, hur det ger möjlighet också till att låta bygga upp den här relationen. Ja men det finns ju det finns ju också en mer så här Freudiansk, mer som så här obehaglig förklaring. Och Det är ju som alltid då, om sex och det är ju det att vi tycker mer om våra mammor därför att i vår mamma så att vi, vi, vi känner redan, människor känner redan det här onäkliga sambandet mellan män och kvinnor. Och att det här har ingenting egentligen att göra med liksom nödvändigtvis sexualitet att liksom du kan vara mega megabög och liksom ändå liksom... Tycka mer om din mamma. Och liksom Freudian så skulle det här ju ändå föreslå att liksom, du är attraherad av din mor. Men att det behöver inte liksom, vara den här ja. sexuella attraktionen. Utan det kan vara en som så här. Vad kallar de? Funktionellt biologisk attraktion. Tror jag. Att liksom. Mm. Det är liksom någonting sånt här som, som barn eller som, som människor gör. De förstår att okej. Okay, jag är ett barn, det finns en mamma, det finns en pappa. Mamma och pappa, jag är deras. De har kommit, någonting mamma och pappa har gjort. Så om jag tar bort mamma så kanske jag kan göra någonting med pappa. Och så blir det ett barn. Att liksom, även om de inte har hela bilden så har de tillräckligt mycket. För att inse det här bandet så placerar de i en viss sida av spektrumet. Så att de behöver pappan, nu då i fallet av en flicka för att skapa ett barn barnet är dom, barnet representerar deras grundtrygghet, hela den här triangeln nu då med ena hörnet borttaget så representerar hela existensen för att utan mamma och pappa så finns en dom, så att ja. det, det blir det här lite igen lite konstiga att no, liksom, jag tror det bästa exemplet är, är det här att, <coughs> så det är du och din mamma och din pappa och mm. de är de enda som bor på en ö, och du inser den med ditt begränsade, uh, jag tänkte säga, barnintellekt, men det kan ju vara ditt fulla vuxna intellekt, och för att vi ska ju vara ärliga, i det här programmet. Att... Mm. Mm. Haha. <laughs> <laughs> um, ja. ja. att vi tycker om varandra. Det är därför vi håller på så där här latiner. Det enda sättet vi kan uttrycka <laughs> vår kärlek um, amma så alltså, du identifierar att klart. Okej, okay, men om pappa faller bort så då är det bara jag och mamma och då är vi ändå okej. Okay. Mm. Och det det här så kallar de väl för Jag minns inte vad det här är nu mm. Det här biologiska det biologiska observerande imperativet eller någonting sånt här Att liksom du förstår och du identifierar och Även om du inte har några, någon avsikt att ligga med din mor eller liksom någon vilja att ligga med din mor så inser du ändå som att din mor är viktigare än din far bara därför att du är pojke. Därute, så att, ja, det. Men, att, men det finns många galna teorier där ute. Men det finns något konavsanning där säkert. Jo, no, no, alltså, jag, jag tänker inte... Ja, jag, jag tycker att på ett sätt... Så. Det låter så här intuitivt. Ja. Alltså ur, ur min synvinkel, liksom in, intuitivt <skratt> korrekt. att Det finns ja, den här Det här jag faktiskt att... fundera lite på, ja, ja. Exakt. Men, men alltså, just det här: att modern mm. har en. Alltså, det, man borde ju se det som liksom en annorlunda mm. roll än mm. vad, vad fadern har. Mm. Och, och att den. Den liksom, om, man, om man vill använda ordet att säga att den är viktigare så, så, så finns det ju liksom, vissa, så finns det ju drag i specifikt den här liksom, moderns roll som är klart, liksom, det, det är ju grundförutsättningar för att man ska överleva jo. Om, man, om man just går tillbaka till speciellt som om man går tillbaks till den liksom, biologiska grunden mm. Och, och, då, och då är det ju, är det ju för att man kan ju inte komma ifrån ifrån liksom den vetskapen. Mm. Och, och det och jag, jag tänker att det är ju inte heller kanske någonting som man man borde liksom, om man talar om så att man vill frigöra sig mm. du nämnde liksom tonårsperioden så ju ja. så, man frigör ju sig från vissa aspekter av den här liksom, relationen, den här liksom samexistensen mellan dig och dina föräldrar uh, no. men, men det betyder ju inte att du, du så att säga, skulle klippa av den helt no. I, i, så att säga i, i de, nu, nu, tänk, nu tar jag utgående från min, min egen synvinkel, nu säger jag ju inte att det här inte ska gälla för liksom, att det här ska gälla för, för absolut alla men, men just så att säga det men att där, där finns ändå i, i, i det de här fallet de här aspekter som är kvar mm. och, och som inte, inte liksom raderas eller som blir väldigt, väldigt svåra att försöka ändra ja. eller ja, radera som jag förstår så är ju problemet lite den här ska jag säga den här biologiska drivkraften som skulle säga har dåligt tajming. För att det största problemet är om vi ser på skulle säga, moderna familjer nu. Säger alltså i Finland eller i Norden eller i vårt skandinaviska klimat. Nu då. Så är ju det att du, barn är i största allmänhet ganska nöjda med att mamma och pappa liksom bossar runt dem. För att de, de identifierar att ja men, mamma och pappa vet väl bäst så här att låt de bestämmade så att jag med tid att läka liksom, I don't give a fugg. Uh, men när de kommer i tonåren så händer ju liksom det där att liksom, när de skulle säga när, när ska vi säga ungdomar blir till unga vuxna så flyttar ju de flesta av dem iväg för att studera eller åtminstone skaffa sin egen ly långt ifrån alla men de flesta och de som gör det i det här skärda om de bara har möjlighet så kanske och Gör något avtal med föräldrarna om de bor hemma. Att kanske de bor i en del av huset. Eller det sker ändå någon sådan mer fysisk separation. Och det här brukar ju fungera till allas fördel. För att i och med att de får bort så måste de ju skapa sig säga ett eget rum. För sitt, för sitt, med sina egna värderingar och sina egna rutiner och så här. Många säger till exempel den första studieåret som är en jättestor frihet Att äntligen så får jag Var uppe hur länge jag vill och göra vad jag vill Jag behöver inte göra några Och fuck pizza och och så här. Och att jag dag Det har ju också En viss formativ kvalitet liksom Du måste ju vara lite dum för att inse Hur dum du har varit liksom Du behöver lite struktur i ditt liv Och ja. många så saknar ju Kanske lite den här att mamma kommer att tjata Eller mamma kommer att tvätta Eller pappa kör hit och dit Uh, men problemet för de flesta är ju att den här drivkraften att ha ett eget, skulle vi säga, auktoritärt rum, så uppenbarar ju sig redan någon gång i sena lågstadiet, tidiga högstadieåldern. Och, och då bor ju alla fortfarande hemma. Uh, och i många familjer så finns det ju helt enkelt inte rum för så många bossar, utan... Yeah. Så vi har ju den här konfliktsituationen när mamma säger nej och pappa säger ja, och den här ungen så är inte nöjd med något där svaret. Och så blir det en total katastrof där. Uh, nu är det ju inte alla som har det problemet, och så vidare. Varför man alltid måste göra de här ursäkterna kanske för att det finns så många gnällspikar där ute som. Allting ska vara så pk hela tiden. Men att jag bara säger att det är ju inte. Mammas eller pappas fäl att du är liksom en hormonell snorunge. Kanske lite, de skapar ju det trots allt. Men att det är ingenting fel med att, liksom, att du vill liksom bli vuxen och ta lite självansvar Det är ju bara problemet att när du tror att du vet allting och din mamma och pappa vet att du inte vet allting. Och de dessutom tror att de vet bättre än dig i de flesta frågor av vikt som du skulle vilja bestämma själv i. Då blir det ju problem. Och de flesta ja. så använder den taktiken att de försöker börja spela sina föräldrar mot varandra. Precis. Och jag vet att jag har ju inte upplevt det här saliga tillståndet själv. Men att men jag kan ju tänka mig jag och min flickvän är ju redan... Liksom så polariserade att vi försöker ju så här att om jag säger nej så då ska hon av, av liksom per automatik säga nej och samma sak så gör jag om hon redan har sagt. Så det hjälper inte om ja. ungen går till mig och frågar igen. Och att liksom att om jag säger att det så så börjar inte hon gnälla skulle säga fast hon tycker annorlunda så då säger hon det sen inte för barnen, och så där för att det blir det bättre lite med den här enade fronten. Uh, uh, men om det då håller i tonåren. För man har ju en massa föreställningar. Man, man tänker ju ändå att så här att det finns så många dåliga eller dumma föräldrar där ute. Sådana här som tror på varenda ord som deras fans jävla snorunga säger. Fast liksom vem ja. som än har ögon i huvudet ska säga ja, men det här är ju bullshit. Den här ungen står jag och ljuga De rakt upp i ansiktet. De sväljer varandra. ord. Um, man tänker ju som liksom att jag aldrig. Jag skulle bli som en vem vet. Kanske man är som så jävla liksom fulla av dem vid det här skärda att man inte förstår bättre. Eftersom det är ju nog en viss så här emotionell blindhet i sina barn har jag för mig. Uh, Mm. Jag minns inte alls var den här diskussionen börja. No, den börjar i princip från det att jag ställde den här frågan att, så att jag, vad som gör till exempel din relation till din mor. Så här. Så, speciellt, så att säga, vad, vad, du, vad man värdesätter. Vad mm. du värdesätter i, i din uh, relation med din mor? Och du mm. sa att du ville. Du, du hade några punkter som du tänkte att du ville ta upp. Nej, jag vill bara Lite för ta upp att en grund för det här. Nej, vill bara upp det bara jag bara den biologiska. Men att nu. Jag, är säker på att jag hade säkert på någon point med det här med tonåren, då jag tror det var något svar på någonting du sa. Men vem kan minnas så långt tillbaka. Jo, jo jag tror ju upp tonåren, som, som just det sättet att man vill få det självständighet och ta, ta avstånd men att det betyder ju inte att man skulle vilja eller ens kan klippa av alla band man har till. Okej, men det passar ju nästan ihop. Men låt oss bara äna att vi hade en riktigt, en riktigt sammanhängande diskussion just som kulminerar i en väldigt bra slutsats som vi alla kan vara överens om var väldigt insiktsfulla och bra. No, ja. Absolut. Ja, uh, men jag tycker... Jag vet att publiken förstås är sugen efter mer av min, min vackra röst. Men kanske du berättar lite om vad som gör ditt förhållande till din mor så speciellt. Så kan jag uh, ta mig en liten jävel här medan du gör det. Jaha, ja. just så. Och du får det, inte säga stora röst. Det var ju trevligt att den där frågan slängdes, slängdes tillbaka i ansikte på en. Men ställer du bara ja. frågor så du slipper svara på dem själv. Ja, ja. Varför tror du att jag jobbar med det jag gör? Um... <laughs> jag vill bara inflyka igen när Nikolaj är psykolog. Så det är ganska skojigt. Ja. <laughs> Där fick du nog till det, din spjuve. <laughs> ja, min son. Ja. Din mamma måste ja, stå. Ja, alltså... Jo. Mm. Jo, absolut. Det, det, det säger hon i, i meddelandet hon skickar varje kväll. Okej. Okay. Um, alltså, Strax efter att hon har ja, dig att liksom bara ta extra medicin om du så känner för det. Ja, no, ungefär nu så skickar hon att uh, håll chef och gå och dig. <laughs> ah. <laughs> Sitter du med den där åbundespojken och skriker på internet nu igen? Precis. Ja. Ja. Så, så är det. Mm. Äh, men But ja, mim! alltså... Mim! <laughs> ja. <Yeah. laughs> ja, precis. Gå mm. ut från mitt rum, mamma. Ja. Vi <laughs> måste skynda på då, så inte och stänger av internet. <laughs> <laughs> precis. Yeah. Um, ja. Ja, alltså min, min relation till min mor. Um... Mm. Det, jag funderar faktiskt på det här i, i, inför den här den här diskussionen mm. och det jag, jag har ju upplevt att jag har haft en, en god relation till, till båda mina föräldrar mm. äh, min far dock har ju varit borta nu snart tio år mm. äh, och det, det är så här klart, liksom min mor är ju mycket, mycket viktig för mig. Mm. Um, om jag tänker så här, och vad som är mer så specifikt för min, för min mor, så är det ju kanske det att eh, och hon har alltid varit den som jag har kunnat diskutera kring känslor mm. med det, det, här är, det här är ju kanske något som kan upplevas som ganska liksom klyschigt att, att säga, mamman är den som man diskuterar känslor med uh, uh, ja, exakt yeah. mm. uh, men, men om jag lägger den här grunden här att min, uh, min far var uh, alltid uh, Ska säga, han var jurist. Mm. Och jag tycker att hans utbildning syntes väldigt mycket i hur han, hur han uttryckte sig. Mm. Uh, han, han uttryckte sig alltid på ett ska säga, mycket uh, juridiskt sätt. <laughs> att det, Objection! Det var alltid... <laughs> ja, precis. <laughs> uh, ja. Ja, han stämde alla som, ja. som inte, inte betedde sig. Jo, han uh, fick akta sig som man inte hamnade i rättssalen med Phoenix von Fö. <laughs> Exakt. Exakt. När ja. um, men faktiskt alltså, det var, det var det var många saker som jag tyckte att det gick bra att diskutera med min, med min far. Men, men när, det, när det kom till chancellor till så jag tänkte, jag upplevde det alltid som att det var lättare att, att prata med min, med min mor uh, och jag tänkte att svarerna jag fick så upplevde jag att verka mer genuina, Det de verkar komma mer från den, jag säga en personlig uh, plats personlig grund mm. medan, medan min far var mer teoretisk mm. av, mer på, så, på någon nivå kanske kyligare mm. på så sätt även om jag nu inte skulle, skulle klassa min far som kylig som mm. i något sätt men, men han var han, han, han tyckte om att diskutera saker ur mig mera teoretisk, mera filosofisk mm. bas. Precis. Och, men och sen här... kanske, ja? Nej, jag tänkte, du sa just att det är ju ganska typiskt, men att <kör> kanske det är liksom... Eller, det, att... Alltså det upplevs kanske som mer klyschigt att mm. så, Nej, men... mo modern är den som är mer emotionell. Nej, men jag undrar att om han kanske, du sa ju att Kanske på grund av hans yrke så hade han en viss, en viss sätt han föredog att diskutera på. Men jag undrar kanske från föräldraperspektiv kanske han såg det sätt han svarade på. Eller kanske det sätt han tog upp känslor eller svarade på känslor. Som ett sorts, ett sorts ansvar han hade att fostra dig på ett visst vis i och med att han var man. Och du var man. Ja. No, det, kan, alltså det, det kan ju mycket, mycket, mycket väl vara och jag tänker alltså att han hade ju sin modell från, från sin far mm. igen. Ja. Som, som var en, en figur som jag inte, inte har hemskt mycket min, minnesbilder av för att han var han, han låg på, på sjukhus mm. och, och han gick bort i ett ganska tidigt tidigt skede. Att, men, att, äh, att, samt, mm. nej, men Jag tänkte säga att ähm, äh, din, din familj hade ju äh, lite längre tillbaka tyska att förstod men i grund och botten så är ju din familj ganska finsk. Ganska finsk. Att, äh, kan du beskriva lite vidare? Nej, alltså, min avsikt där var ju att det är ju, alltså vi finländare ifall du inte visst Nikolaj så är ju inte kända för att vi är som så där väldigt djupt emotionella när vi, vi, sitter, vi är ju inte, kanske är det land som är kända för att nej. vi sitter där och gråter nära oss över våra känslor så jag funderar äh, att... ne nej nej no, det, det är ju sant <laughs> det, det, det, är ju, det är ju så sant men, men, men ja alltså det, vissa, vissa är lägen mm. uh, och men jag tänker så jag började fundera på det att då hade jag egentligen från båda sidorna av familjen mm. så att säga från min mors sida och från min fars sida så hade, hade mina så att säga de närmare relationerna som har varit till så att säga till kvinnorna mm. min mormor och min farmor mm. och jag tänker att de, de har ju på många sätt varit så här no, kanske mer mera min mormor som var något av en material mm. uh, och, och det där men, men fortfarande hade en så här mycket mycket på något sätt liksom, mer så här sporrande och, och, och just så att säga en, som faktiskt kunde ha den här den här liksom värmen där på ett annorlunda sätt än mm. vad till exempel då min min far och min, min morfar. Var det morfar äh. som äh, vistades ja. äh, i Åbo. Äh, nej det var min farmor. Det var din farmor. Ja. Mm. ja. Nej men jag brukar äh, hela på henne äh, ganska ofta för. Äh, jo. Mm. Jo. Så är det de, de år som hon. Hon vistade Siobo så försökte ju vara där en gång i en gång i månaden. Mm, ja. Och, och sa att... Det, ja, mm. men, men just så att säga också det här att min min mor och min mormor så de, de var inte hela rädda för att visa vad de känner, vad de funderar på. Alltid nog med en, med en nivå av av composure <laughs> och vi ser som så men, ja. men, men, men, all, men ändå det där att man uh, vill föra fram och vill göra det klart att hur man upplever situationen och, och vad man känner ja, klart om det, fanns en sån, om det fanns ett behov för det så klart att också försvara ja, försvara ja. sin position försvara uh, familjen jag är ju lite nyfiken um, när du beskriver det så där Du beskrev din mormor som något av en matriark. Um, ja. hur, skulle, hur skulle du säga i, liksom i din omedelbara familj att uh, medan din far är var i liv skulle du säga att det var din far eller din mor som bestämde i familjen eller skulle du säga att de var ganska jämställda? Jag vill nog... Uh... Min, min, min direkta tanke är att, att det fanns en en, en jämvikt mm. i det att, att, att jag vet ju inte om min mor ifall hon lyssnar <laughs> jag vet ju inte för jag vet om hon, jag vill att hon lyssnar jag vet ju inte om hon skulle om hon håller med om det men att jag, mm. det, det, så här, min far försökte alltid understryka det här att kompromissa. Ja. Är det viktiga. Så inte vet jag om uh, kompromissa betyder det att han sa att, liksom, yes, deer. <laughs> no, det, det är ju säkert när det har gått tillräckligt lång tid så. Den där man ju antingen minnas bara det riktigt bra eller den riktigt dåliga och allting. annat blir liksom lite, går in i varandra. Um, mm. Men att till exempel mins um, med, medan min far fortfarande bodde hemma så, alltså det var ju han som bestämde men, men han bestämde för att han var liksom en översyttare eller liksom en tyran och att det fi, han yeah. bestämde det för att han roade av att alla andra skulle lyda honom men att det ledde till att vi gjorde vad vi ville jag, menar, jag, jag lärde mig väldigt tidigt att liksom, det här helt onödigt att säga sanningen åt min far att det är bättre att bara säga så liksom, fina ord som man tycker om och liksom ljugarna rakt upp i ansiktet. det skulle jag aldrig göra med min mor dock men vi diskuterar dig nu så kanske det är någonting man kan återvända till om en stund men nej, inte sitta jag och fiskar från liksom, fes mörka hemligheter eller liksom berättar ditt bästa drama jag är mm. kanske uh, nyfiken att att det här du nämnde att din mormor och din mor är väldigt mm. öppna personer och din far kanske var lite mer så här äh, reserverad i form av det emotionella så började jag tänka att om det här hade någon äh, om det här på sätt och vis påverkar den här familjedynamiken för att äh, jag skulle ju säga att i, de, i finska familjer, i alla fall idag har jag ju för mig så är det ju ganska jämställt att jag tror den här traditionella bilden av att att det alltid är pappan som är patriark. sitter och bestämmer. Så är ja. säkert sant. På vissa ställen. Men, men långt ifrån norm idag. Så här. Men det, det finns ibland. Ja. Någon. Uh, som. skulle säga Har mer koll. Att det behöver inte liksom vara en sån här maktgrej. Utan ibland är det så att. Jo men vi gjorde alltid vad min pappa sa. för att. Han var hela tiden väldigt lugn. Och han. Visst alltid, han hade alltid allas bästa i åtanke och därför så vände vi oss ofta till honom när det var bråttom eller vi hade kris eller någonting sånt. Um. Men ja, men, men, men berätta mer att om din mor, liksom kommer du ihåg något specifikt tillfälle till exempel när du tyckte att hon gav dig väldigt bra svar eller att du tyckte att du Ja, du minns henne väldigt varmt Någonting som hon gjorde Eller någonting som hon sa Kanske när du var liten Eller fortfarande bodde hemma um, då, alltså det, det här Jag vet ju inte vad det här Vad det här är för bild av Av Av, av mig Att det, det är det här som jag kommer, kommer Att tänka på Men det var, egentligen var båda mina föräldrar så här Inkopplade mm. i det här men, men det var kanske min, min mor som var mera, vad ska vi säga i i, i trådarna om vi säger som sa det hon Äm, som lärde det att var... spela våldspel? ja det var hon som det var hon som mig i tecken ja <skratt> <skratt> exakt ja. så för ja precis munt spelade hej Hachi, och det var det var hemmst <laughs> um, alltså det var så här i ja, så här i, i efterhand så tyckte jag att det var tycker att det var kanske ett ganska genialistdrag men mm. det var när jag gick på åtta så det var första gången som jag då skulle delta i ett så, här, ett så kallat ungdomsdisco. Mm. Och, och det, här, det här var ju sådana här famösa tillställningar där det rörde sig en hel del alkohol. Också. Flämt. Ja, precis. Ja. Mm. Och människor, människor betedde sig kanske inte alltid så bra. Uh, och så här, om man funderar att hur människor eller föräldrar reagerar eller försöker förbereda mm. barn sina barn för den här situationen hur de kanske försöker kontrollera mm. vad barnen gör mm. och hur de, hur de kommer att bete sig på ett sådant ungdomsdisk för det går det ju att 100% mm. liksom, manipulera Nej. barnens beteende mm. men, men, men inför det här så fick jag då sitta ner då med min mor och min far. Och de sa i princip att hej, att vi vet att det förekommer alkohol mm. på den här. På en Disco. Och vad de vill så är det att de vill veta vad det är drick. De, de, de, de sa att de kan inte stoppa mig från att dricka. Mm. Men, men de, vill, de vill veta att jag inte dricker någonting osäkert. Mm. Så jag, jag fick sitta ner. Det här var någon dag, några dagar före, före den här ungdomsdiskon så hade de en, ett urval av olika sorters alkohol och olika sorters blandis alltså olika sorters limonad mm. och, så, och så hade vi en hel tasting mm. där vi gick igenom äh, där, där hade jag min, min första bekantskap med en men vad ska säga, en whiskey och ginger ale till exempel just det. Så, så smakade jag på den första då så att säga. igen mogen av 13, jag hade inte fyllt 14 då än mm. så, så den, den här det är intressant att det är den situationen jag kommer ihåg mm. Det är men, ganska pedagogiskt men det, ja, men samtidigt så, så kan man ju tänka sig att det kanske är lite annorlunda än hur kanske andra föräldrar ja. Han har gått iväg men jag, men jag tyckte att det som jag, jag kommer speciellt ihåg min mor mm. där som, som bara jag, jag tycker att det var så alltså det kändes som liksom som en genuin sån inställning att hej att det, det var inte ens sån att man du ska inte dricka. Nej så att, den inställningen eller eller eller det här att man att, att att jag har ju aldrig druckit. Eller, eller någon sån här Mm. inställning, utan, utan det var mer så att men hej, att, att vi vet att det går till så här mm. uh, på, på ett sätt ungdomsdisko, så att uh, och att det de var då färdiga alltså, att jag köpa ut yep. åt mig men äh. det här ledde ju till att jag inte, jag inte rörde alkohol vid de här ungdomsdiskorna mm. för, för jag, tyckte att, jag tyckte ju inte om smaken på det men de satt ju makten i dina händer och de, de hindrade det. De fick ju dig att säkert anta för dem det, det beteende de, de önskar genom information. Mm. Det var ju bara i retrospekt synd att de inte gjorde en massa -test tests av hash för att vi vet hur det gick sen. Precis. Mm. <laughs> ja. Mm. Ja. Exakt. Ja. ja. Men i alla fall men i alla fall nej men ju ändå haft att göra med, med ungdomar uh, liksom en en liksom som evenemangsordnare och liksom man har bara liksom lite har bett här där med ungdomar och man säger ju alltid att det är de som skulle säga, är dummast, det säga de som dricker mest, de som prövar mest, de som utsätter sig själv för flest risker. Så det är ju de som A kommer ifrån ingen information eller liksom bara liksom förmaningar utan kontext. Att i det ena fallet så vet de inte. De bara, någon säger att ah, det här nu har varit UF och, ha och så gör de det. I det andra fallet så är det ju som att någon har bara förbjuder dig och du vet inte varför. Så tänker de, men fuck you, jag ska nog testa jag inte, det inte. Hur farligt kan det vara? I båda fall så. Så är det ju inte önskvärt beteende. Jag, är ju, jag tycker ju mycket om pedagogi. Men det finns ju bara så mycket som jag, en främling, kan säga. Att en 13-14-åring till exempel. Att nu har ja. ju definitivt en större vikt på pond som det kommer från en mor eller far. Tycker. Precis. Ja. Hur är det med dig då? För att nu då svänga den här. Vad är allt förfrågan? Frågan var ju då gällande så att säga, din relation till till din mor. Så att beskriva uh, mm. beskriva den så att jag berätta, berätta lite blöd lite här nu för för lyssnarna en stund. <laughs> men det är ju den, den tiden i, i månaden. Åh <laughs> oh, snap. Vad dumt isch. Uh, jo. Nej men uh, okej. Okay ja om vi ska vara lite blåjäda så min relation till min mor så att jag har alltid tyckt att hon har varit liksom världens vackraste kvinna uh, och att det här är liksom uh, inte så mycket smicker som den såna genuin tanke. för att jag, om jag tänker på min min ska vi säga första så här medvetna förnimmelse av min mamma som jag liksom kan komma ihåg som, som lämnar kvar i mig Så minns jag att jag äh, ja, Ska säga kanske tre eller fyra så där. Hur kan man veta helt säkert Men jag minns jag att jag tittade yeah. på min mamma Och jag tyckte hon var som så vacker Liksom blond hår Liksom sätter hon log på Sätter hon skratta på när hon var glad Allting med henne var liksom väldigt vackert Och liksom ljust och glatt så här. Att det var som ett litet så här glädjerus man var hela tiden när man fick vara tillsammans med henne. Och att, um, min mamma var ju lärare eller lärare och uh, hon uh, och hennes jobb är ju att hon, hon arbetar ju mycket um, så att men hon tog ju sig ändå lite tid varenda dag att vara tillsammans med mig. Att, till exempel jag minns än att en av sakerna vi brukar göra när vi kom hem från skolan och jag kom hem från dagis. Så brukar vi ta en liten så här, uh, paus tillsammans och bara liksom läsa en bok när vi kom hem. och och så här uh, och att, Jag tror det var just det här att... Jag menar självklart, jag tyckte om min far också. Men min far var alldeles för... Uh, jag tror det bästa ordet som beskriva honom är slumpmässig Lite så här att Man var aldrig riktigt säker var vad man har hade honom faktiskt han kunde vara världens charmigaste han kunde vara världens snällaste men så kunde han vara bara lömsk och elak uh, och utan någon egentlig orsak och det kunde gå från noll till hundra direkt så att man var alltid lite på lite på lättan så här, min far och, det, och man visste också att det lärde sig alltid bästa ljuga eller att att anta ett visst beteende men uh, när det var bara jag och min mamma. Och för att vara ärlig så hade det varit jag och min mamma. Nästan hela mitt liv. För att uh, när jag blev född. så Min mamma kom ju själv från en ganska så traditionell finlandssvensk familj. Det var inte som så här. Min mormor och min morfar så var liksom världens sötaste människor. Men de var väldigt normala. Ska vi säga finska. Eller fin finlandssvenska äh, liksom typ från landsbygden. att där du, Det var inte som sådana jättemycket, skulle vi säga, känslor. Så här. Äh, att när ja. min mamma växte upp så det var det inte liksom kramar och pussar och liksom så här. Det var inte en sån familj. Det var först när ja. jag blev född. Äh, för att jag var så här att jag kramar alla och jag ville ha liksom. Jag ville ha mina kram, jag ville ha mina pussar. Det var bara så det var. Ja, då fick de ge. Och då blev morföräldrarnas armade. Och, liksom, och sen så började, så kom det som in i deras hushåll på det viset. Ja. Liksom inte innan. Så man kunde som tänka att hur, hur var min mor som liksom kom därifrån? Från det är ganska sösterbottnisk att det är liksom larvigt att visa för mycket känslor. Uh, inte liksom från hennes familj utan liksom kulturen där och kulturen är lite så än idag att man ska inte, du? Man ska inte liksom vara som så blödig och så här. Men faktum är att liksom, jag kan aldrig minnas ett ögonblick som min mamma inte ska ha visat mig så här uh, oconditionell liksom, kärlek. Liksom. Och det var en sån här sak man alltid kunde vara säker på det var som ett evigt skyddsnät i min lilla värld men vad som än händer så älskar min mamma mig hon älskar mig villkorslöst liksom, hon älskar mig när jag är dum hon älskar mig när jag är, liksom, när jag beter mig dåligt hon älskar mig när jag gör någonting bra och att det, det är liksom otroligt att ha en sån människa och allt det här så gjorde henne till den vackraste människan som fanns och än idag så tittar jag på henne och faktum är att nu i morgon så fyller hon 60 och, ja. Ja, och, och jag tänker att nu så firar vi snart 36 år tillsammans och det är jättelänge som det är det är som, så mycket som har hänt de här 36 åren i världen Liksom i Finland, i våra egna liv. Jag tittar på henne än idag. Och hon är fortfarande liksom så vacker. Min lilla mamma är så vacker. Och det är därför att den här grundtryggheten som hon utstrålar, allt det här som gjorde henne till min mamma finns kvar. Det har inte förändrats alls. Det har bara mognat. Så här. Det var min mamma betydde för mig. Hon är den vackraste. Människan i världen. Därför att hon utstrålar ren kärlek. Och att. Eh, ja. Jag önskar att man kunde göra någonting sånt. För sina egna barn. Men eh, vi får väl vänta. 33 år till så får vi se vad de säger. I sin podcast. Ja precis. Men vill du ha någon. Eller när. när, när de, har, de har tagit över den här podcasten. Jo. Vi vi får väl köra äh, lite så får gå i arv precis ja, men vill du ha liksom någon anekdot där jag beskriver liksom någonting som min mamma har gjort och som jag tyckte har varit ja. väldigt bra alltså här no, no, egentligen ja, jag tänkte det skulle kunna vara en, en bra, en bra sån motvikt mm. Men hon kastade inte ut med mig med badvatten så det var ju trevligt. Jag liksom win-win. Vad du var om hon ska ha gjort det efter vad jag upplevt med mina egna barn. Så alltså, jag förstår det. För ibland är man nog som sådär att ja nu kastar jag ut unga genom För att shut up, shut up, shut up. Tror det eller inte Nikolaj. Men de sa att som barn, till och med på bebis var det så här att när jag vaknade och började skrika så måste de här ska ta mig och springa med mig till min mamma för annars väckte jag upp hela jävla sjukhuset tydligen hade jag en väldigt hög och stark röst och... sen medan de som är lite unga så höll jag aldrig käften, oj om de skulle ha vetat hur jag skulle förändras <skratt> wow motherfucker nej yeah. ja, men <skratt> Um, jag undrar mm. jag försöker fundera ut vad så här uh, bra, bra så här exempel men min mamma var ju lite så där som, man, till exempel om jag jämtade kontrast med min pappa, man kunde inte med min pappa ja yeah. så tillvida att jag kunde säga ord som passerat i honom men när orden väl kom fram till honom så hade de redan förvandlats i någonting helt annat så han, han lyssnade men han hörde aldrig vad man sa. Och att okay. man kunde aldrig säga någonting åt honom. Det blev alltid före eller senare en föreläsning. Eller liksom någon sån här blödig emotionell sak om hur synd det var om honom. Eller liksom att man inte förstod någonting. Så att varför liksom kasta liksom mer i den brunnen? Liksom. Min mamma var lite annorlunda. Därför att För det första hon lyssnade. För det andra, hon var intresserad. och För det tredje, att hon hade en sån, en sån livserfarenhet. Att när hon gav råd, eller och hon gav inte alltid råd. Att ibland så bara liksom lyssnade hon. Och jag, jag, jag känner att hon, hon gav på det sättet inte råd. Om inte hon, um, ska vi säga vad som så insatt. Att hon var egentligen ett ett väldigt bra emotionellt bollplan om man kände sig ledsen eller upprörd. Och Precis. att hon, hon tröstade henne eller man hade någon som förstod henne och lärde med henne. Så att på sätt och vis liksom det här kommissärärandet som var riktigt, det var inte fake Men om hon hade bra råd så kom det ofta av en plats därför att hon gav alltid råd som jag tycker var väldigt så här att det passar liksom mig, att hon gav inte ett generellt råd eller ett råd som man märkt att skulle passa henne eller som hon trodde var bra att säga att hon gav ofta råd som hon visst skulle eller som jag skulle kanske gå på eller som, som jag skulle, som skulle passa mig personligen och det är ju ganska unikt de flesta mm. ger ju nog råd bara för att de har en väldigt egen bild av allting men. Jag funderar. Det finns många bra. Jag har nog många såna här exempel, men det som står ut som jag tänker på är egentligen en sån här. Jag ska kalla det för en existentiell kris, men att jag var ett sådant barn som grubbla ganska mycket. Och jag tror ganska stora frågor. Uh, och um, jag minns en, en fråga som jag skulle kunna klassa som en existentiell kris som jag hade en gång som jag hade gått att fundera på uh, och det var egentligen, yeah. uh, jag tror när vi började i i två entrén, när det var vi började liksom, vet, läsa religion och så var det alla de här kriser i historien och så här och, och att jag var väl ungefär så religiös som de flesta östra barn var i den åldern så att inte hur mycket betydde men där de andra barnen kanske halvsov sig igenom det här så var jag ändå intresserad av historien och jag alltid var intresserad av dem men vad är det här bakomliggande värdet och jag börjar väl kanske lite för tidigt för min ålder tänka på att det här med moraliska att de än Finns det faktiskt någon sån här konditionell logik bakom gott beteende och ska vi säga är vid belöning? Att liksom, finns det en himmel och ett helvete? Finns det en gud? Finns det helt enkelt finns det någon sorts räkenskap och borde det här påverka mitt liv på något sätt? Och, jag minns att jag gick liksom grubbla på det här och att vi att, att vi så haft att diskutera det här och jag har liksom ventilär av mina högst högst barnsliga åsikter om att, ja att hur kan man vara säker på om det finns liksom en himmel eller ett helvete och liksom att man vill ju verkligen inte fart till det ena stället och är det nu en belöning att fart till det andra stället vad händer och så här och, och hon sade där liksom lugnt och tyst och liksom lyssnade på det där och, så där och. sen när jag var färdig så sitter hon på mig och liksom så sa hon att allt. jag tror inte att om det finns en gud så tror jag inte att han är så brydd i exakt vad vi gör utan huvudsaken är att man försöker vara god när man kan vara god och om man är om man är ond eller gör dåligt så måste det finnas en bra orsak och det där märker så mycket sens för mig att jag egentligen aldrig har grubblat på himmel eller helvete längre så länge jag levt efter det. Ja. ja. Mm. Så. Och där är det är väl liksom min mamma i en liksom. Att En helt förnuftig förklaring, ett helt lugnt svar, I en väldigt kärleksfull miljö. Och att säkerligen så har jag ju funderat på de här frågorna och vidareutvecklat dem i ändlöshet efteråt, men att den här grundtanken är fortfarande kvar och, liksom, och det är helt hennes svar som äkade mitt huvud, att jamen, det låter väldigt logiskt och rimligt. Tack! Ja. Tack mamma! Så slapp man mm. den existentiella krisen. Ja. Mm. Bra. Ja. Det är ju jag, men det är ju... Ja. Men det, det är ju jag tänker kan det är ju en ganska sådär Visst. Liksom, vad vad jag säger alltså. Till exempel grundläggande alltså liksom, behovvist den där liksom den där liksom bekräft. Mm. Nej men, men jag tror att alltså många har ju den här bilden av liksom modern som sitter med det lilla barnet liksom vid sitt bröst och liksom en sån här svagt gud, eller som ängeligt ljus och strålar bakom henne, och sådär. Men att ja. behöver det behöver ju alltid vara en mor som sitter med brösten i munnen på sitt barn för att vara en god mor. Utan det kan ju vara bara den här personen som är där och fortsätter att vara där för sitt barn. För att, att jag är 36 och jag känner att jag fortsättningsvis behöver min mamma. Att jag har ju mycket annat att göra nu. liksom Jag har ju definitivt mitt eget liv och inte har jag på det sättet kriser som jag måste gå till henne med. Så här. Men det är ändå alltid skönt att höra hennes röst. Det är ändå alltid skönt att veta att hon finns där. Och jag tror den dag hon inte finns där så skulle det vara ett yeah. stort tomrum. Att det skulle vara en direkt yeah. attack på min identitet. Och det, skulle, och det skulle förmodligen ta tid innan jag kan Ska säga. Bli okej okay med att. Att hon är borta. Jag liksom måste. Fortsätta. Ensam där. Mm. Ja det. Det vad. Mm. Ja. Ja men. Jag har ju alltid min pappa. Och jag tror ju att. När världen är över så kommer det ju att vara han och kanske trädkackalack och kvar. Så det är, ju, det är ju en rogivande tanke i alla fall. Precis. Mm. Ja, det är ju det småglädjemen. Ja. Vad skulle du säga själv? Du, du har ju inte din, din far kvar längre, skulle du säga. att du, du saknar honom. Not, uh, definitivt. Att, uh, jag tänker inte, inte går det nu i lång tid uh, utan att jag så där i, i någon mån så där att han finns i mina tankar så är liksom medvetet att uh, att det är liksom vist vad det en stor kris då han då han gick bort men att uh, det, det känns som liksom, uh, det, det, det, det tar inte bort så att säga det, den den betydelse som han han hade och har för mig den liksom de, de erfarenheterna de minnena så försvinner ingenstans uh, annat än hur det nu vanligtvis läcker ur, ur mitt, den sil som är mitt, mitt långtidsminne men men, det, men den där grunden grunden finns liksom där och, och, och visst visst mm. finns det liksom en saknad på ja. farande och inte tror jag att den kommer att försvinna sådana korta avsnitt Nikolaj saknar sin pappa jävla ja exakt kanske det är det sista vi behöver diskutera i den här debatten att varför är det så tabu att säga att man tycker om sin mamma no, kanske ja är det är, det, är det den här frågan att eller tanken att man, är, så att man ska vara självständig. man ska inte hänga fast vid, vid sin mor, man ska inte hänga fast vid bröstet utan men, man ska vara, vara där ute och vara, vara stark och, och självständig och då att man därför på något sätt ser det som en, jo. en källsord eller en, en skymf men det inte lite motsägelsefullt för det känns ju som att om du är så stark och självständig så borde du väl kunna säga hur, hur ofta, hur mycket du vill hur mycket du Håller av din mamma. Ja, no, alltså, det, det är ju just det. det. Det är ju, det är ju, det är ju. Ja, absolut. Absolut, för liksom. Är du är du tillräckligt stark så då är du, då är du ju bekväm med. Med den du är. Mm. Ja, men jag förstår att liksom. Det är ju väldigt få som går ut och liksom. att Oj, oj, jag var så sen igår. Oj, oj, jag ska jag lagde min mammas famnet i munnen. Och hon strök mig över pannan och sa. No, boy, no, boy, no, boy. Men det är ju inte, det är ju, jag hoppas i alla fall inte ofta frågan om det utan det är ju, det är ju liksom människan som gav dig liv. Så att mm. det, jag tycker det Precis. ska vara konstigt. Att alltså inte behöver någon berätta för mig om liksom vikten av eller kärnet av att vara tuff och, och, och häftig och liksom att inte gå runt och liksom vara någon ja, att Igen, jag har nog växt upp i botten så jag vet nog liksom vad kulturen är. Men jag bara säger att det finns så mycket annat som vi konstant håller fram. Att vi älskar, att vi ska älska våra partners, Vi ska älska våra barn och vi ska älska våra jobb. Och vi ska älska våra täväsärer och allting. Allting ska vi älska. Hashtag allting. Men, men din mamma då? Din, din, din jävla mamma då? Liksom, ja. Vad är det för fel med dig? Varför kan du inte säga att du tycker om din mamma? Ja. Det ja, tycker det var en det är, det är en. det är en fråga för för, för the ages. Mm. Jag vet inte hur man ska översätta det där ut. Men det är ju igen en av de här lustiga så här, sociala spelen som människor spelar därför att det är ju för de allra flesta så har ju ändå en mor och att om du inte har en mor ja. så är det i alla fall i något skede kommer från en mor någon har fött dig att jag förstår liksom om din mor inte var där eller liksom shades eller vad du så här att du kanske, inte, du, vet, du kanske inte älskar henne eller liksom du kanske inte på det vis heller vill tala om henne eller skänka henne mycket eftertanke. Men det är just det här att på sätt och vis att, att ibland känns det som att folk behandlar mammorna bara som på den här, den här slags fångvaktan som födde den och sen för, sin, för sitt eget höga nöje skulle ungefär bara plåga en tills man fick fly hemifrån och och sen är hon bara en sagnelling liksom som kräver att man kommer tillbaka och ringer hela tiden. Och man är som att vilken konstig konstig inställning. som liksom konstig konstig bild. Och det här är liksom en bild som jag tycker målas upp ganska ofta. Både liksom i media och liksom, både liksom så här som folk talar och beter sig. Och man är som liksom, ja men ring din liksom penisäck liksom ta, ta en telefon och ring till din mamma och säg någonting att liksom att, what the fuck is wrong with you? det ja. det känns man det faller med samma fack som liksom den här liksom, att liksom att, oj nej jag kan inte liksom jag kan inte visa att jag tycker om andra är så mycket som är bög för då blir jag bög och, och så, ja. Det är nog så det fungerar, tror jag. Som. Ja. Det, det är ju just så det fungerar. Ja, ja det är ett Det var bra att vi kom fram till det. Ja, ja lite en bonusutredning där. Ja. Ja. Ja, men jag förstår inte, för att det känns till och med som att pappor har det bättre där. För att man kan ändå, jag hör så många som, som liksom hyllar sina pappor. Min pappa är nog smart, min pappa är nog men det är nästan som ingen vågar tala om sina mammor. Och jag förstår inte. Ja. Och jag funderar liksom att har det egentligen inte gör så mycket med skam utan att man som är mycket mer mån om att skydda sina mammor. Man vill inte säga någonting. Nästan som att om du säger någonting bra med din mamma så då nickar alla som att hon ska ta reda på hon bor. Hon ska jag kidnappa och göra till min mamma. Hon låter bra hon. Uff. För ursäkt, jag märker att jag börjar bli lite trött. Jaha. Uff. Här sitter jag och försöker tala om hur liksom vi, <laughs> vi visar allt för lite liksom respekt och uppskattning för oss ja. stackars mammor och Nikolaj är liksom så inne i den här diskussionen att han sitter och somnar på sin sida. <laughs> Nå, no, så långt ska vi väl inte vilja dra det hela, men det värsta är den bästa förolämpningen jag har på lagen nu som en motherfucker. Så det är lite ironiskt i sig. Ja, men det är väl temaenligt. Och mm. vi är ju ingenting om inte temaenliga. Ja. Mm. Ja, men, men jag tycker alltså definitivt all, all respekt till mammor. Mm. Just den här liksom tanken som du sa där tidigare, att man borde, är man liksom bekväm mm. med sig själv, så borde man inte ha någon som helst rädsla för att visa hur mycket om sin mor, ja. fall det, det är liksom en sådan relation man har. Jag, jag tänker ju kanske det viktigaste där är att man känner sig så bekväm att man kan vara ärlig också med sig själv om sin relation till sin mor. Mm. Jag utgår från att Nikolaj är liksom så rörd vid tanken på sitt djupa förhållande till sin egen mor. Att han har svårt att få fram orden. Ja, precis. Men sammanfattar för, för hans och att Ens mamma säger ju ändå de personerna som för en in i världen. Oavsett hur mycket respekt och uppskattning vi har för våra pappor där ute undertecknad. Så, så blinkar lite försiktigt med ögonen och hoppas på det bästa i framtiden. Men ändå så är det någonting speciellt med de här mammorna. Det är, den där, det är den där varma famnen. Det är liksom den där värmen. Det är den där rösten som hela tiden tar oss från de här mörka platserna vi, vi befinner oss på. Nu som då under vår och för oss närmare ljuset. Den får oss att gå framåt. Den får oss att gå vidare. Och kanske är liksom den här kärleken vi har för våra mammor. Någonting så enkelt som den här oförvanskade glädjen mellan mor och barn. Kanske lite förhärligad. Kanske lite idealiserad. Men jag tycker vi alla ska komma ihåg ändå att mamma är också en person. Och när allting har blivit sagt och gjort så sitter hon förmodligen och väntar på att just du ska ringa. Så ring fan. Var inte en sån jävla morsgris. Och nu blir det lite musik. <laughs> Nikolaj, ska du sjunga någonting vackert för din mamma så kan vi avsluta. Nej, nej, för det har, det har redan, redan uttryckt. Jag har säkert som liten försökt sjunga åt min mor. Och hon, hon abrupt sa att, sa att uh, den största gåvan jag kan ge åt henne är tystnad. <laughs> ja. Men kanske vi inte ska börja sjunga ballader nu. För det kanske blir lite väl ojdepalt. Tror du det? Vem vet Okej, okay, men kanske vi inte ska ta risken <laughs> Vi flörtar ju redan ganska mycket Med vårt homoerotiska förhållande här ända dämon i taget Precis Okej, okay. jag vet den perfekta Avslutningen på det här programmet No. Jag ska mola hela världen, Lilla mamma Full av sol Att Och Solsken i ditt fönster ändå ha Alla blommorna du gärna vill köpa Lilla mamma, jag ska måla den till dig Jag ska måla hela världen, lilla mamma Och allt ska bli så ljus och glatt för dig Trygga varning!